I Stockholm är det för kallt för vaktparadens blåsektion men inte för radions magnetofonbil som Manne Berggren testar. Föregångarna som vanligt att två poliser. Trummar i 10-15 pojkarna med takthastanarsen för en trupp i från Sveagarde som ska avlösa vakten på sloten. Före poliserna går en ensam man. Han går taktfast på Det förefaller som undergår det någon gammal traktparad Polisen Poliserna ser lite misstänksam på den här bilen som åker framför. Men vi håller ett avstånd på en 10-15 meter så jag hoppas att vi inte är i vägen. Som sagt, det är bara trumman, tam tam tam, tam. och inga hon och inga smattade får som vi kan, så kan blåsinstrumentsmusikanterna inte gärna blåsa under, tror jag, 8 grader, utan min för sina läppars hälsa. I, jag tror att mannen här på gatan, går ni varje dag? Nästan varje gång dagorna är jag inte ett stockholmare. Sommar och vinter. Sommar och vinter inte likadant. Hur kallt är det nu? Hur varmt är det nu? Hur många år har ni gått nu vatten Ja, jag har ju sedan var en liten pojk.